Nyolcadik tájróna A fák kibontották minden zöldjüket, tenyeremmel el akartam simítani rajta a füvet, mert tavasz volt, nem jutott rá időm. Pávó hávikó zöld Amint levelet hajtanak a fák, az erdő ragyogni kezd. A fiatal levelek halványzöldje, lágy érintése, olyan üdítő a léleknek, mint a testnek a forrás friss, tiszta vize. Korábban a tél idején ezt a ragyogást csak kicsiny réteken vehette észre az ember, olyan réteken, ahol tündérek táncolnak. A tündérek fénye csak a beavatott szem számára észrevehető. Egy beavatott ösztönösen érzi azt is, hogy ezeket a réteket tiszteletben illik tartani, így nem lép be oda. A tündérek táncában csak távolról gyönyörködik az, aki átérzi az életet. Ám áprilisban... Itt ezeken a bükkökkel ölelt hegyoldalakon és völgyekben, ahol mindent átitat a zöld arany, a tündérek együtt táncolnak az emberekkel, és ezt a táncot éjszaka sem hagyják abba. Ha lenne itt ember a grálvölgy peremén, végig az avarra behintett életillatú földön, és felnézhetne az égre. A csillagok megmozdulnak, és az életöröm táncában forognak együtt a tündérekkel, szabadon, mégis rendben, a létezés törvényei szerint. A kettősségnek ebben a táncában kiemelkedik, és felragadok sok apró halvány csillag. felézik a halak csillagkép kétágú rendszere. A halak csillagkép tejút felé néző ága hozza a földre a megváltó erőt, a fényt, a megértés és a megbocsátás erejét. Ez az ág, a férfi erő minden ember életében. A jobboldali visszaúszó ág pedig a vízöntő fölé érkezik. Ez az ág megtisztító feladatokat hordoz, és földi életünkben tükröződve, csillagról csillagra lépve segít, hogy az életünket áthassa az élet öröme, gazdagsága, szépsége. Ez a tisztító ág a női minőség minden ember életében, függetlenül attól, hogy nőnek vagy férfinak született. Ahol pedig a halak két ága összetalálkozik, egy kettős csillagragyog, az álrisa. A végtelen óceán szigetei elkülönültségüket hirdetik. Az utazó azonban már látja szeretetével, hogy a lélek titok vizének mélyén egyek. Az álrisa két csillaga egymás körül kering időtlen idők óta, és 930 földi év alatt kerülik meg egymást lassú körtáncukban. Az áldrisa arab szó, jelentése az, hogy kötél. Azok, akiknek dolguk van egymással a felszabadulás égbe emelő táncában, újra és újra megjelennek egymásnak a karma áldásaként. A földre vetülő csillagkép tájtemplomai 12.400 éve ott várnak a Börzsöny hegyei közé rejtve, átölelve a szűz csillagkép tájtemplomait, a csóványos hegy csúcsát, Ölükben tartva a grálvölgy szent terét. Ha olyan ember lép ebbe a térbe, akinek belső érzékelését, élete útja már megtisztította, az álrisához közeledve valóban kettős csillagot tapasztal a tájban is. Ahogy halad felfelé a hegyen, maga mögött hagyva a patakok pesgését, zenéjét, egy életspirálon juthat el ide. Az életspirál épp úgy fordul, ahogy az óramutatója jelzi az időt, az egyik csillag nagy öreg fák árnyas ölelésében van. Ez az áris a női oldala. A másik csillag egy napos szírt peremén van. Ez a halak férfi oldala. Az az ág, amelyen át a megváltó erő, a fiú ereje megérkezik. A két ág az emberben egyesül, és amikor ez megtörténik, megszületik a nagy mű, az opus magnum. Ez a tájtemplom a keleti hétszintű beavatás hatodik szintjéhez tartozik, és úgy hívják, hogy a nap. Ez maga a transmutáció folyamata, így születik az alkimisták aranya. A tájtemplom és a környező erdő pedig a menyegző szintere. A menyegző minden tavasszal megtörténik, amikor a bükkök leveleket bontanak. A menetet tündérek kísérik, Ilyenkor habos fehérbe öltöznek a tövises kökénybokrok, a vadrózsa tele lesz ötszírmú aranyló közepű virágaival, az erdő vibrál az élet örömtől.